Hvad kan American Idol-vinderen Just Sam gøre for at komme tilbage til sin professionelle karriere? Er det okay, at Al Pacino får barn som 83-årig? Og hvordan skal Amalie og Mikkel forholde sig nu, efter de igen er fundet sammen? Velkommen til sæson 2 af Marcus til panelet Der er programmet kendt ud af forskellige livskriser hjælp fra eksperter i drama, kriser og... Jamen, hvad skal vi sige? Hvad var det, sagde du det, du hedder? Hvad var det, du hed? Hvad var det, du hed? Det gider jeg ikke sige. Han var streptokokker. Sku... Streptokokker, ja. Som er blod i haldersen, <laughs> <Ja>. eller hvad? <laughs> ah, men det er så på lektionen. Med mig i studiet har jeg Exxon The Beach-pigene Sille Thorsen, Julika og Trine Vandrup. Mit navn er Markus Eklund, og du er med på en lytter. Sådan. Hvorfor var det, at jeg ikke fik noget efternavn, når, når de andre gjorde egentlig? Du komme til at hedde Vandrup. Det er, nej, det er super basic. Altså. Nå. Hvad hedder du egentlig det, til efter? Det er ikke det, mig, der hedder Markus. Det er Marcus. Det, det, Danielsen. Markus, vidste du faktisk godt, at Julie hedder Mi? Hedder du Det kunne have været dagens sladder. Ja, Hedder ja. du Mi? Nix. Okay, er vi ikke enige om, vi skal være ærlige? Jo, i... det, er, det her det er lige så meget ærlighedsrum som alle de andre gange, vi har været. Det er Danmarks største studie. <laughs> vi er jo i et andet studie nu, øh, fordi at, øh, der er alt muligt teknisk, der skal laves om og sådan noget. Så nu er vi i, øh, i BT-studie. Vi sidder der, okay. hvor at, øh, det, vi taler om, også optager sammen med alle de her ting. Okay? Så I er i er nu. Lidt, prøv at lade være med at røre med ting og ødelægge ting. Når du er et andet studie. Yes, er et lortet studie. Godt. Prøv at høre. programmet det er jo et rådgivningsprogram, og vi skal jo som nævnt igennem øh, nogle spørgsmål. Og mine gæster, som jo er jer, I vil gøre jeres absolut bedste for at besvare ugens dilemmaer. Derudover så har vi også en konkurrence. I ved, hvad konkurrencen er. Trine, hvad er konkurrencen? Ugen slader. Ugen slader. Og, og jeg er kommet med mit. Du er ikke kommet med dit. <laughs> jo, nu lægger jeg yder ja, det er jo Det gider vi ikke. Det er Prøv at ikke en jeg, jeg har lige vi har også lyttet spørgsmål på, på menuen senere, som jeg glæder mig lidt til. De er gode, de er spicy. Dem skal vi tage os til os. Men uh, vi skal hygge snak lidt, inden vi begynder på alt det her. Og Trine, jeg har lidt noget, jeg skal snakke lidt om. Ja. Vi skal simpelthen snakke sammen, fordi <laughs> det dur ikke, at du skri altså skriver og ringer til mig midt om natten <laughs> øh, i byen. Og jeg vil ikke med på Sams Bar, og jeg vil ikke synge Karooey. Hvorfor har du ikke det, sagt det? Det er vigtigt. At du har øh, spurgt ham. Trine, fordi hvorfor du bliver du helt rød i hovedet nu? ja. Yeah. Det er jo bare, fordi jeg er vild med dig, Markus. <laughs> er, er, er du lidt lun på ham? <laughs> nu det er det jo faktisk også tredje gang, jeg er herinde. Trine, så... det er her, tredje gang. Men, Trine... Og det er jo lidt, fordi du er lun på mig. Nej, Trine, du bliver nødt til bare bare... at bare lade være med at skrive og ringe så tit. Altså, hver ja. lørdag, der sover jeg. Altså, og du bliver nødt til at... Uh... Det var i hvert fald en dårlig undskyldning. Ja, men sådan er det. Men jeg vil gerne vide, hvordan det er, der skår med kærligheden så. Ja. Yeah. Det er jo okay. Hvad betyder det? <laughs> Det der, du kan ikke bare sige? Ja, det går, okay. Den er da lidt på deltid. Deltid? Du svarer hende jo kun halvdelen af tiden, skal jeg tænke. Hej! Tak, hvor er Jesus Christ, fedt. Jeg må ikke høre, Trine, så der, der sker ikke en skid, eller hvad? Er det det, du siger? Jeg har en deltidskæreste. Har du en deltidskæreste? Ja. Hvem er det? Ikke en, man kender. Ikke Patrick Weber? Nej. Men det vil han da ønske. Er det ham, der skriver til dig, så? Er det sådan en full circle? Det du skriver han, til mig. Gjorde han det? Ja. Ej, hvad skriver han? Skal jeg øh, hvor ender I hende? Så skriver jeg, lige nu på godt øl. Hvad med efter? Så skriver jeg, hjemme i Brøndby. Er du sikker på det? Så svarede jeg <laughs> ikke mere. Det var da også tavlet. Han, ja. han kæmper. Sille, der er noget, jeg også tænkte på med dig. Er du stadig livredet? Ja. Det er, jeg er stadig, stadig livredet. Er du er stadig livredet? Ja. Øhm, og Julie, kan du stadig barista? Ja. Mm. Hvad laver du egentlig, Trine? Jeg har lige været til eksamen i dag. Ja, men hvad laver du ellers? Nyd og livet, det har vi snakket om før. Men du har stadig ikke fået et job? Nej. Kunne du tænke dig et job? Mm. Jeg er fuldtidig reality-døltager. <laughs> Nej, okay. Ej, jeg har lige uh, læst noget digital markedsføringskursus og fået 12 i dag. Tillykke. Ja, tak. Tillykke. Ja, de andre piger er fuldstændig glade med, at de det gange har med sig uh, selv. Uh, ja, ja. Og, uh, Ej, jeg, ønsker, jeg har altså du. sagt lykke, og jeg er tilbudt, der kage og alt muligt. Hvad? Ej, det var du selv ville have kage. Jeps. <laughs> Nå, men så nu gav ikke kage? Jamen, jeg havde kage, men de ville sgu ikke have det, så spiste jeg bare selv. Det er fordi, det er sommer nu. Vi holder formen. Vi holder formen? I forholder formen. Okay. Prøv at høre Uden øh, Udanset hvad, så er det jo midt i distortion nu. Mm. det vi laver nu. Skate til distortion? Nej, fordi I siger, ville ikke. Ej, okay, nu, nu, nu, nu, nu, bliver, nu bliver jeg brød. Nu bliver jeg rigtig bred. Jeg ville ikke, da jeg var på Fyn, men som om, når jeg kommer over brunen, så er det bare der er bare noget, der slår klik. Så skal jeg bare i byen og drikke. Men nu har jeg prøvet at overtale pigerne i et par timer, og de vil hellere ind og se tegnfilm. Ej, det er julika. Undskyld mig. <laughs> jeg vil bare gerne hjem og vokse overskæg For dig. <laughs> de skal fucking tage mit overskæg i dag. Hvorfor <laughs> er det slemt, må lige se. Er det, nej, ikke, ikke så slemt så som slemt. dit? Nej. nej, det er ikke. det, er ikke. det, er ikke. det er ikke. Prøv at høre. Så I skal ikke til distorsionen af det her. Kun hvis du vil med mig. Jamen det ved jeg ikke. Det okay. Skal vi lige finde ud af det efter? Vi finder ud af det efter. Så kan det være. Okay. Ellers så kan vi jo tage på samme bar. Nej, vi skal ikke på Sams <laughs> Men prøv at høre. Jeg skal jo spørge her, i forlængelse af det her med distorsionen. Fordi vi kan bare tage et af lysspørgsmålene nu. Ikke? Drikker I for meget? Nej. Vi drikker for lidt. 1, 2, 3, nej. Drikker I ikke meget? Nej, vi gør det ikke. Synes I ikke det? Sig? Okay, jeg gør lidt meget. Ah, du har drukket meget her på det sidste. Ja. Lige siden du, du flyttede på Vestegn, så får den ikke for lidt. Hvad med dig, Julika, efter du flyttede? Jeg har faktisk lige flyttet. <laughs> ja? Her i siden. <laughs> <laughs> det kan godt være, du drukker tre dage, det det, ikke. Nej, jeg drikker bare kaffe. <laughs> du drikker du bare kaffe? Ja. Og lidt øl og sådan noget, ikke så meget. Hvor er der egentlig henne, Markus? skal vi lige snakke om det, måske? Jamen, det er jo fordi, jeg netop tænkte, at i dag er det et superprogram. Vi skal lave et superprogram i dag, Nej, det er en Men man hver, skal vi altså huske, at man skal holde, hvad man lover. Ja. Og du lover os næste gang, at vi må få lidt øl. Lidt. <laughs> Bare lidt. Bare et lille. lille smule øl. Bare lidt. Ja, men det kan det være, at vi tager en øl bagefter. Solen skinner stadigvæk, og der er dejligt Vi skal se hvad er det for en børnefilm, du bliver at snakke om? Det ved jeg ikke. Spider-Man. Vi skal se et eller andet... Vi dag. ved ikke engang, hvad den hedder. Nej, der er gallerpræmier på et eller andet, vi skal hen og se. Nej, der er bare premiere. Der. Forpræmier. Det der hedder gallerpræmier. Det hedder forpræmier også. Det er, er ikke, ikke min skyld. Forpremiere mus. Det, det hedder gallerpræmier. Det skal vi ikke. Nej. Det betyder. Hvor er det henne? Sinebaks. Fisketår. som jeg. Okay. <laughs> Sådan Reality stars. <laughs> <laughs> What a life. Fuck, hvor skal jeg melde til Paradise. <laughs> ja. en, jeg kan få en forgrænsbilletter. Jeg tror, for du ville vil vil gå hele vejen. I Paradise? Ja, jeg er ikke i tvivl. Det tror jeg også. Du, du ville kushimere den med alle. Nej, jeg vil ej. Nej, han er rødt hår. <laughs> <laughs> nu stopper vi det der. Ja. Nu, du, kan. du prøver at geile hende op. Ja. Du skal ikke geile Silla op. <laughs> Tænkte du ikke sagde noget til, hun kaldte rødhår? Sidste gang blev du pisse sur på mig. Jeg er jo ikke rødhår. <går> nej, nej, nej, på <går> Ja, jeg er løv på steg. Nej, det har jeg lige lidt rødligt Nej, det har jeg. Nu skal vi nej, videre. Har jeg. jeg gider ikke snakke med om um, det her. Mere om med os. <går> ja. Så farvel og tak. Nu skal vi videre. <går> nu skal I høre. Sidste uge, der nåede vi ikke det her dilemma, så jeg vil ikke, altså ikke snyde lytterne for det. Det er, at den non-binære, American Idol Hvorfor grider du sådan der, når du siger det? Det er jo sindssygt. Ja, der stopper. Den non-binære American Idol-vinder, Just Sam, er tilbage til at synge ved mistrustationerne for små penge. Det er en underlig situation, fordi Just Sam vandt sangkonkurrencen i 2020 og er også 250.000 dollars samt en pladekontrakt. Men efter tre år er Just Sam tilbage til at synge på gaden. Hvad bør Just Sam gøre for at komme tilbage på sporet igen? Er det ikke lige så mange penge ude på gaden? Altså, er det en han eller en hund. Det er en non-binær. Så hvad kalder man personen? Den. Den. De, de, de eller den? Den. Det er for mærkeligt. Det kan jeg Nej, men... No personen... Synger personen godt? Sangeren kan du kalde <coughs> personen. Hmm. Synger sangeren godt? Ja. Ellers ville man ikke vinde det, konkurrencen. Det er jo tre år siden. American Idol. Jamen, tror du, folk begynder bare at synge dårligere eller hvad? Eller Fordi eller de får stræbt for kokker? I halsen. Kan man lade <laughs> Sange jeg godt inden? <laughs> Eller hvad? Ja. Skulle jeg da taget øh, karriere? <laughs> okay. Nå. Nej. <Nå>. Øh, <laughs> øh, <ja. laughs> hvor du det sjov. Fuck, der er varmt. Hold da kæft. Øhm, øh, sangeren synger godt. Laver sangeren noget god musik, der er up to date? Sangeren øh, laver... Det, det ved jeg ikke. Jeg har ikke hørt sangerens Så er det er nok, der er meget varmt. Ja, ja tager du nu tøjet af for, imens du kigger mig i øjnene? <laughs> ja. Okay, Teter, vi mig og Julius, altså. vi smutter altså nu ind og går på noget ind. Det keder heller ikke. Det er også der, til. hvor de har sat sig over for hinanden. Ja. De kan sidde og kigge hinanden direkte i øjnene. Altså, jeg, jeg det er lige... Jeg prøver at få hende at takke mig alle sammen. Laver personen god musik? Det tror jeg. Har oh, du har fået god tanetrins. Vi I godt være venlige at svare på spørgsmålet? Det er et dumt spørgsmål, Markus. Okay, vi skal jo hjælpe personen ja. tilbage. Hvordan skal personen komme tilbage på sporet? Lave noget god musik. Lave noget bedre musik. Han skal musik, jo bare så. opdages. Ja. Hvem er han? Det Jamen, er non-binæren. Non de. de skal bare opdages. Ja, men de, de vandt jo en pladekontrakt. Ja. Og 260.000. Og var det ikke dollars? 250 dollars? 260.000 <laughs> dollars. Det, det, det er mange. penge. Ja, og så er hun de tilbage. Fordi, Hvad er, fanden skal han så, så Men altså, ved for. man hvorfor så... Var for, så. Jamen, altså, det ved man ikke, nej. Men så er det er også et mærkeligt spørgsmål. Jamen, prøv Du har en vinder. Og, og den person øh, vandt din konkurrence, Paradise yeah. Hotel, masser af penge, øh, professional reality-stjerne, men nu er man tilbage til at arbejde som barista. Hold kæft. Hvordan kommer du videre? Hvordan kommer ja, det du kommer, ud, kommer det. ikke. Det gør jeg ikke. Hvordan vil du? Hvad vil du sige til personen? Jeg vil øh, gå ud, og så vil jeg så fat i en producer, og så vil jeg lave min egen sang, og så vil jeg udgive den. Så vil jeg blive totalt mega kendt igen og sådan noget. Okay. Ja. Jeg havde regnet med at i vil sige prøve at få et andet job eller et eller andet, men, men, øh... Jamen, hvis det er ens drøm jo. Så skal man blive ved med at gå. har du overvejet at øh, han, han hun den, det. bare godt kan lide at synge i metroen? Det kan da være, du de synes det Nej, er Nej, det lige, synes, jeg, tror det her jeg personen ikke. var ude at sige, det det Det er lidt ævle, det er, det. Nå, det er, det er dårlig, det sagde du. Det er det lidt ævle. Ja. ja, det er, er ikke så. men så kan jeg lige så godt gå videre, mm. for det var det var ikke dårligt til. Har i nogensinde brugt alle jeres penge alt for hurtigt så? Ja, altid. Hej det. Ja. Ikke mig. Julika, er du god til at spare på dine penge? Jeg var? passer på mine penge. Gør du det? Ja. Hvor mange penge har du? Mange. Oh. <laughs> du spørger altid om sådan nogle pengespørgsmål. <laughs> det gør jeg da ikke. Jeg er da bare nysgerrig. Hvor jeg har min nummer? bil til salg lige nu, den må du godt købe, hvis der. Hvad koster den? 100.000. Har du sat din bil til salg for 100.000? Jeg er lige i gang med det. Jeg har lige skiftet dæk på den. Det skal være. Det er jo ikke dig der sælger den, hvis det er en forhandler. Så lang jeg ikke lige noget. Og hvad er det for en bil? Det er en 4500. Med øh, brunleder og 10 100.000. Første slag. Ja. <laughs> jeg ved bare mærke, at du sagde, at jeg har lige skiftet dæk. Nå, det har jeg ikke gjort. <laughs> Nå. Okay, så du er god til pengene. Sille, er du at er du god til at holde på dine penge? Nej. <clears throat> hun er rigtig god, når hun er i byen. Hvad bruger du dem på? Shots. <laughs> det er rigtigt, Mus. Jeg, jeg, jeg tror bare, du ved... Det, jeg tænker meget sådan, hvis jeg dør i morgen, så skal jeg bare købe alt, hvad jeg har lyst til. Men så spørger du egentlig meget. Men jeg går meget. Er det shopping? Er det alkohol, du bruger det på sig? Jeg tror, det er det hele, du ved. Altså, hver gang jeg er herovre i København, så har jeg i hvert fald brugt et par tusinder, når jeg kommer hjem. Fordi man laver jo meget. Altså hvad? Du kommer gratis i Cinemax eller sådan noget? Ja, ja. Altså, så skal man lige... Bruge penge på metroen? Ja, så skal man lige have noget high-busslæk eller... Okay. Ja. Og så går der over mange penge i byen. Hvis du tog i byen med mig i dag, så vil du se, hvor mange penge jeg har brugt. <laughs> skal jeg være din bøjtøj herovre? Ja, <laughs> okay, okay. du har ikke tænkt på noget. Okay, okay. Det var et fedt tilbud, Trine. Kan du tilbyde ham noget Kan du tilbyde ham <laughs> noget bedre? Hvad kan du tilbyde ham? <laughs> Samspar. <laughs> ja, Samspar. <laughs> jeg giver den første øl på Samspar. Hvad bruger du dine penge på, Trine, hvis du ikke kan få noget at holde på dem ligesom Julia? Alt muligt. Men hvad er alt muligt? Nå, men så er man du shopper meget. Ja, ja, jo. Ja og nej. Jeg bruger dem også bare meget, så tager jeg lige og spiser, og så bliver det lige 500 kroner, og så... Du spiser ude for 500 kroner? Nej, det gør jeg. Jeg, sparer faktisk. jeg prøver at spare på mine penge, men alligevel så bliver de bare altid væk. Jeg bruger også rigtig mange penge på regninger. Øh, øh, hvad, øh, 8 000. På regninger? Ja. For, for ja. hvad? Øh, der var borger og forsikringer og... Vel, jeg kan høre, du ikke telefon. har nogen forsikringer det på dig selv. Hvad er din husleje på? 6,5. 6,5? Ja. Men jeg ja. har da også regninger for 10.000. Eller lige om lidt har jeg igen. Nu har jeg <laughs> det. Ja, måske skulle du tage nogle tips fra tips og tricks fra Julika? nej altså det er overhovedet ikke det, jeg siger. Jo. Det er det, du siger, Julie Jeg ved jeg ved faktisk godt, hvad hendes øh, tricks er. Hvad er det? Det <laughs> er, ja, hun Hej. arbejder alt for meget, så hun ikke tid til at bruge sine penge. Det er faktisk rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Fordi jeg kan huske, at da jeg selv, da jeg arbejdede som tjener, der synes jeg også, at jeg havde vildt mange penge. Og jeg synes, jeg fik en vild god løn. Men det gjorde jeg ikke. Jeg havde bare ikke tid til at bruge mine penge. Nå. Nå. Sille. Mm. Lad os snakke lidt sammen. Okay. Fordi, nu skal du høre, jeg vil rigtig gerne spørge dig om noget. Har du nogensinde oplevet, at først at sætte pris på noget, når det er væk? Altså, du er uh, ligesom at have jeg en med, kæreste. ja. ja. Nej. <laughs> nej. Aldrig? Nej. Har du aldrig tænkt, fuck, det skulle jeg have sat mere pris på, da jeg havde det? Nej. Ligesom Julie kan læmme lidt, når hun sælger sin bil, og hun kommer til at være sådan, fuck. Men jeg, ja, nej. Jeg tror, du skal spørge nogen af de andre. <laughs> ja, der er sgu ikke noget der. Trine, var en drop så. Kom så. Jeg hedder Vendrup. drup. <laughs> okay. Så so, kom on. Hun har været en fucking trigang! Kom on. <laughs> kan du gange engang vide det Jeg tror, det var Tiltos kæreste. Det er for tror, Oh no, oh no. Ja, ja. Jeg synes, det bliver meget varmt den. Det er, synes, det også. Det For det er også en meget vinterstudie her. Det ja. er, er det også? Du lover kommer øl, inden. du lover Danmarks kommer. største studie, så kommer vi ind i sådan en lille hold uden <laughs> nogen ølmand. <laughs> Trine, har du nogensinde altså først sat pris på noget, når det er væk? Ja, min bedsteforældre. Bum. Ja. Dem satte jeg pris på, mens de var her. Det gjorde jeg også, men ikke nok. Ikke Ik da jeg blev teenager, der var jeg sådan... Der var jeg... Der ville jeg hellere alt muligt andet. Ja. Men, efter, så, men efter så er du så tænkt det. Ja, skulle det, jeg, det skulle jeg måske mere tid på. Ja. ja. Så husk lige jeres forældre derude. Det er meget vigtigt. Og bedste forældre. Husk at sætte pris på det, man har. Ja. Yeah. Julika? Ja. Sætter du det. Har du oplevet sådan noget også? Altså, at... Sæt pris på noget, inden det er væk. <laughs> jeg prøver mm. at sætte pris på det. Men det er jo tit sådan, at så går det fast op for en efter at sådan... Ligesom når, når ens familie dør, så er man sådan, fuck mand, nu ser jeg dem aldrig igen. Måske skulle jeg bare lige have taget en dag mere ud til lige at komme ned og besøge dem, i stedet ja. for at tage i byen måske. Hvad, hvad tænker du? Altså, er det Oliver og vi, vi har i tankerne her? Nej, han er forhåbentlig ikke min bedsteforældre. <laughs> nej, jeg tænker, jeg tænker, er det ham, du sådan der tænkte, ham savnede jeg først efter, at jeg mistede ham? Nej. Nej. Nej, nej. Jeg var du jo glad er... for ham, mens jeg var sammen med ham. Det er jo mm. ikke, fordi jeg har... Ikke sat pris på om da jeg var sammen med ham. Der var jeg jo vildt glad sammen med ham og sat pris på ham. Og mm. da det så var slut, så var det jo slut. Så det var ikke, fordi jeg ikke sat pris på om, da jeg havde ham. Okay. Det kan man jo ikke sådan helt sammenligne. Godt svaret. Mås. Godt svar Ja. Sådan skal du, bare have? du skal bare sige igen til mig. Du, du skal bare tale igen. <laughs> okay. Ja, okay. Jeg ved ikke, at jeg har haft den længste Jeg siger bare alle mulige ting. Jeg siger bare, <laughs> julika, prøv at høre. Udover det, ja. vi også. så vil jeg bare lige til slut. Du er jo sanger, ikke? Er du ikke sanger? Hvornår kommer den der sang egentlig? Det, det. Har du, du omhovedet været inde og synge noget? Hun skal hen. synge til... Det må du ikke Nej. sige. Uh, Til reality, reality. sommerfesten skal du simpelthen synge. Har kæft, hvor jeg i onsdag. Men altså, det er da du rigtigt. Ikke hvad skal du synge? Det var dig i trine. Jeg kan ikke sige det. Det er hun altså. Fordi jeg nåede lige at sige. Den tager jeg ikke bare selv. Men hvad skal du synge for en ting? Nu er du ude jo. Nu det lige det jeg lige. ved jeg ikke noget. I udover. Skal du synge? Ja. Kan du ikke nævne? Kan du synge lidt herinde? Det kan jeg ikke trække nogen af. Kan jeg ikke trække hvad der så? Ja, syng nu lidt. Vi skal vide, hvad det er. Er du sindsynlig? Men du gerne være sanger eller hvad? Hvad? hvad laver I i år? Vil du gerne være sang? Det ved jeg da ikke om jeg vil. Mus prøver lige at synge lidt. Du synger du? Ja, du synger, ja, synger, synger mega godt. Kom nu, du vil jo gerne. Synge nu et lag. Nej, jeg, jeg vil ikke være foring. Synge først, altså synge for. Ja, det vil jeg gerne høre. Der er bare. Uh, hvad for en sang skal det være? Du er opstrevet til gården. Det gider vi ikke høre. Sille, jo jo. Nej, du vikter mig. Jeg lyder ikke om dig. Nej, synge bare. Hvad for en sang skal jeg starte? Det ved jeg da ikke mus, men okay. må jeg få noget værd? Ja. Okay, så starter jeg en. Ja. Maria Hønen. Så regnes. Nej, det er en dårlig leg. Leg. dårlig leg. Altså, vil I ikke godt øh, fortsætte? Hallo? <laughs> der, der er også tættere på himlen. Det er som om, jeg lige tabt forbindelsen. Tætter på himlen. Tætter på himlen, oh, yeah. Okay, prøv at vikre ligesom... No. Øh, det sidste spørgsmål, spørgsmål, jeg så har, fordi, Juleka, du giver tydeligvis ikke... Øh, at at Nej, det kan jeg simpelthen ikke lige koncentrere mig om, når jeg har det så varmt. Du har altså du har en, en, en hvad, hvad, er det, hvad hedder det der en, en trøje en, en, en, en top du har en top på. <laughs> ja tak altså det så varm kan du lide det det kan jeg det altså videre Ja. Skal vi videre nu ja jeg bliver bare jeg vil bare gerne høre en synge. ja ja men så kan du komme til sommerfesten Der må jeg ikke komme noh hvad det er ikke realitydelte Nej, du må, du må gerne. Jeg må gerne tage, en men Trine må jo gerne tage sin kæreste med. Ja, det er faktisk. <laughs> Nej, du går videre. Sidste spørg oh, spørgsmål, jo. Ej, har, det, er, det. er fordi jeg går videre hurtigt. Sille. Yes. Nu skal du høre. Hvis du havde 250.000 dollars, hvad du brugte dem på? Åh, det ved. Det, det, oh shit. <laughs> ja, nu kommer kom det svære spørgsmål. Ring du ud i svømmehallen og sankt op, og så. Ja, <laughs> jeg bare fyret i sted for en eller anden ferie. Du har taget til Magaluf. Ah, der gik ikke lige Magaluf. Hvor hen så? Så er det beach. Ah, så heller Magaluf. jeg havde bare levet livet. Det er jo mange penge. Hvor mange danske penge er det? Det er lidt over en million. Og så er det ikke så meget. Nu skal man også lige spare på dem. <laughs> De er hurtigt brugt. Ja, det er 14 dage. Silly, kom så. Jamen, jeg havde bare levet livet. Hun var flyttet, Eller, hun var flyttet til København og brugt alle sine penge. Ja, og så flyttede ja. hjem til Fyn mor. igen, når til jeg ikke havde mor. flere. Okay, så du ja. har brugt den på lol? Ja. ja, på piss. Super. Fedt at vide. Trine? Ja. Jeg tror, jeg tog ud at rejse. Du har også taget ud at rejse? Du yeah. har brugt den på, på oplevelser? Jeg vil gerne til Thailand. Mm. Ja. Så. Der kan jo bare bare, ikke kan svare på bedre. bare alene eller hvad? Til Thailand. Og min deltidskæreste. <laughs> Og jeg tager også damerne med. Ej, hyggeligt. Og Juleka, hvad du Jeg vil bare gemme, <laughs> Der vil bare gemme den. Der kommer en fornuftig røvsug. Ej, det passer Ej, jeg, jeg, tror, jeg har vil... faktisk noget, jeg vil bruge på. Ja. Jeg vil gerne have padder. Det er faktisk rigtigt. For de vidste jeg, du overvejede at sige. Det havde jeg, gjorde jeg ikke, for jeg havde glemt. Men det er rigtigt. Der kunne godt overveje. men jeg tør ikke helt, tror jeg. I to vil gerne lade bryster? Nej, ja. vi tør ikke. De er myggestik. Men Sille, du, kan du ikke give nogle gode råd? Jo, gør det, Pia. Altså, Hvis det er noget, I er ked af, så skal I det bare. Hvad du sidder og snapchatter med imens vi i mensfilm? <laughs> det er at jeg kommer her til København, så er det som om, så er alle bøssen Så kommer bøssen <laughs> <laughs> Okay. Så de skal bare passe jo. Ja. Vil du godt lige give nogle gode råd om bryster? Heller at få lavet den for små end for store. Heller at få lavet den for små end for men, store. Men få dem lavet. Siger yes. Okay. okay. Hun siger, at vi har små bryster. <laughs> <tryk> <tryk> Kalder du dem lige myggestik? <tryk> okay. Nu skal vi videre til lytterspørgsmålene. Fordi, ja. Julika, vi starter bare med dig. Nu skal I lige slappe af, falde ned på øren. Julika, er der og Jamie kæster? Nix. Okay, det var ret det var svaret. Ja, det er vi, ikke? Hvad er I så? Det ved jeg ikke. Er I Ikke, Nej, fordi vi har ikke nogen titel, men vi er glade for hinanden, når vi ses. Men vi er ikke kærester hver dag. Ses I hver dag. Nej. Nu er det lige set i den anden halvanden dag, <laughs> ja, men... Uh -huh. Så hvorfor er det, I ikke vi har titel på? Nå, men der har vi bare ikke lige noget til. Er eksklusiv? Det kan man godt kalde det. Så man, I laver ikke noget med andre? Ja. Okay, hvad er forskellen? Det er, at der ikke er titel på. At Jamie ikke har spurgt hende endnu? Sikkert. Det har han sikkert gjort mange gange. Nej, det har han faktisk ikke. Har han ikke spurgt dig? Nej. Skal man spørge om sådan noget? Synes I, synes I, man skal spørge sådan om... Altså, er det ja. drengen, der skal spørge, Nej, så vi være kærester? Mm -mm. Jeg synes også, man skal spørge. Det er lige meget, om det er pigen eller... Ja, ja. Hvordan spørger man om sådan noget? Skal vi være kæreste? Du <laughs> tager du bare i hånden. Hvad vil du sige, Sille? Vil du gerne være min kæreste? Måske lidt mere overbevisende, men sådan ja. lige nu stemme lidt. Ja. Okay. Jamen, jeg, jeg, jeg synes bare, at sådan noget kommer vel naturligt gør det ikke? Det er, at nu, nu er vi kærester Så siger man det også lige højt jo, men Ja, ja, præcis Så skal man lige altså, Juleka har da muligheden for at sige det højt nu? Jo, men det kommer Juleka ikke til Hvorfor? Juleka vil gerne have det Jamie, der Okay, du er meget Det er manden, der skal, ja, det er manden, der skal spørge om det der, var. Jeg gider bare ikke spørge om nu Okay. Jeg har det bare meget dejligt, som jeg har det. Jeg har bare altid set, at der ikke er nogen forskel i at være eksklusiv. Og kan op Jamen op, det op, op, er der titel. egentlig nok heller ikke, bortset fra, at der bare ikke er nogen titel på. Ja. Det går også altid galt, når man får titel jeg på. Jeg kan ikke lide, at så, det sådan noget, så bliver det så seriøst, og så... Øh, nej, det, det så bliver det, så, det så, så seriøst. Sandjøst. Så må jeg virkelig ikke lave noget med andre, altså være fanden. Så jeg udro, så det Så er jeg jo <laughs> udro. Ej, høre, ligesom, jeg hvis, hvis, hvis man ikke. bliver gift, så går det jo galt. Lige snart man bliver gift... Så det Jamen, du, Jeg siger bare, at folk, der har været kærester i mange år, og så bliver de gift, så går det et år, og så bliver de skilt, fordi I så fik de fælles. Så det, det du regner med, er, at når dig og Jamie bliver kærester, så, så går I fra hinanden. Er det det, der sker? Måske. Det, sådan, ej, det er sådan en for fornemmelse, må du ikke have, Mås. Nej, Elsker det har du, jeg heller Jamie. ikke. Kan vi <laughs> Elsker du Jamie? Markus? Det, er, det, det var det, var det her? Hvad var det for at Det er et ærlighedsrum. <laughs> det her. Kærlighedsrum. Det er også kærligheden. Ja, Markus. Det gør hun. Har du sagt det til ham? Ja. ja, ja så det. kan han jo lytte til dagens. Har han sagt, at han elsker dig også? Ja, det sagde han også i en eller anden... For, det var her. Nej. Det var... Ja, der er han også. Det Og der, der blev han rarsen af med Patrick. Hvis det her, det går i stykker, så er det fem meter i ens skyld. Det var, ja, der, vi der blev, også, ja. blev vi også uvenner. Gjorde I? Patrick, din store nær. Det plejer jeg også jeg, synes, at sige. Sille, jeg, jeg, jeg skal snakke mere med dig i dag. Ja, okay. Du er, du er du med mig i dag. For, for jeg har faktisk fået spørgsmål også fra en her. Lad os bare gå videre. At du elsker Jamie, og I kærester, og det er, det er så fint. Du har et spørgsmål. Var det ikke mening, at I tre piger skulle flytte sammen? Hvorfor blev det ikke til noget? Ej, det var jeg meningen, har aldrig at været en del af det her. Ja, mig og Jules og Karl. Jeg har helt fra start sagt, ja. at Det var jeg tre. Ikke. Ja. Du, du kan ikke lide dem nok til at flytte sammen. Nej, jeg sagde alle nede i villagen. Nej, tak. Ja. Ja. Og så bliver det vi med logter at komme hjem og sige, nej tak. Nej tak. Bruger... Det er fordi at jeg, bliver... jeg kan godt blive lidt øh... sær. Ja, ej. <lødisk> vi ej. Er du underlig? Nej, men jeg kan bare godt lide, at mit hjem er rent og sådan noget. Ja. Okay, så mamma. mig ja, og Juleka ja. ikke rent her ah, i er sådan lidt usøgnede. No. Altså, ved, du og... går rundt med et overskæg, Silve. Altså, hvad er det, du snakker Nej, okay. Juleka har altså også... Jeg, der lytter med... Det du siger, har også Det er sådan, du ved, det er duen. Og, og hvis pigerne har meget duen, fjern det. Hvor du skal ikke på mig <laughs> Nej, jeg siger ikke, okay, de er det... usøgnede. Men hvis de så lige bliver rydder, så bliver jeg lidt blive sur. Så bliver jeg sådan her... Vi gider ikke bo sammen mere. Så bliver jeg sur. Men Trine, du Ej. er jo også en, der let kan blive sur. Ja, ja. Det er du. Ja. du. Du kan blive meget vred, tror jeg. Ja, men det går hurtigt over. Gør det det? Ja. Okay. Altså, jeg havde Og ikke... hvorfor tror du egentlig det? <laughs> <laughs> det tror jeg bare på, uh, uh, det, Du har sendt ham nogle videoer <laughs> Ja, hvad, hvad lavede jeg egentlig de videoer for? Jeg kan, kan du ikke huske de videoer, bare, du har bare. til Nej, hvor du skriver bare Fuck, du stiv Du ja, ham nok altså, ud, fordi uh, han er en Du har sendt mig kyssemoden jeg Og super whack <laughs> <laughs> ja, men Hun var også nervøs, da og hun skulle ting, Jeg ved godt, hvad hun har sendt <laughs> ja, En gris ja, det sku... altså, det Behold delt. jeg tøjet uh, Ja, du behold tøjet på, heldigvis Heldigvis. <laughs> altså, ikke, men, men det er da meget fedt. <laughs> vi skal tilbage. Nu, nu skal vi tilbage. Fordi nu er uh, det ham, bliver rød i hovedet. Julika og Sile I skulle så have flyttet sammen. Hvorfor gjorde det ikke? De gad sgu ikke bo sammen med mig. Ej, jeg, jeg kommer også lige til at... Det var mega fedt noget i villaen, og vi tænkte, vi, vi skal bare hjem og bo sammen. Mm. Hygge og alt sådan noget der. Men, men så... Trine, hun er jo lidt af erfaren, og så var mm. hun sådan... At man skal huske at tænke over, altså, om man... Ja. Det var mest på grund af din kolonihave. Ja, så havde jeg kolonihaven derhjemme i, i Nyborg, og så, så endte det med, at jeg tænkte, det er en dårlig idé. jeg vil ikke miste mit venskab med Julika, men jeg har også en kolonihave, jeg går og skal ordne, eller så kan jeg ikke... Flytte. Så det hele blev lidt for meget. Det var meget ja. mere en drøm, end det var en, ja. en realitet. Men nu, når jeg kigger tilbage, så er jeg også glad for, at jeg har gjort det, fordi... Jeg tror, at min lever havde kollapset, hvis jeg skulle bo herovre. Men vil du ikke flytte til København? Jeg er faktisk lidt i tvivl. Jeg, mm. For i sidste gang, jeg var herinde, så tænkte jeg, at jeg skal bo i København. Uh, men, men jeg er blevet lidt i tvivl. Okay. Du elsker ja. fyn for meget? Ja, og min hjerne, den bliver den blev, den blev, den blev sgu overstimuleret med godt alle de her mennesker. Med alle de her mennesker? Ja. Ja, det, det, det kan jeg faktisk godt forstå. Mm. Nu skal vi til de lidt mere spicy spørgsmål. Okay? Oh. Fordi det, okay. det var bare starten. Det er sådan lidt for lige at sætte... Stemning og sådan noget, ikke? Hvem har I boller med fra Reality verdenen <laughs> Er der i deres Ja, det er der ingen spørgsmål. Er det en af de der fake profiler? Det ved jeg ikke. Ardøj, jo. Jeg du har bare lige... taget de spørgsmål, som du selv vil have svar på <laughs> de <din> lille kærs. <græs. laughs> det er et af spørgsmål, jeg har fået. Så vi kan bare tage den i runden, og så starter vi bare for sille. Start med kan. Sille. Vi ved jo, du har bollet med, med sejr, ikke? Altså Louise Jordkær. Du har haft en trekant på natklubben Rumors med Sejr. <clears throat> Det er da et skrækkeligt program, at du skal udstille, og sådan, når det vi der, kommer her, og du det er er der, engang... Det der er da jeg selv, der har nævnt det. Godt, God, du har mig. Det er da jeg selv, der... I, nævnt I nævnte sidst. Sille, du fortalte sidst. Så, ja. Og så er der ikke flere. <laughs> er der ikke flere? Nej. Er det bare sejr? Ja. Kan du huske, hvad det her var for et rum, Sille? Det er kærlighedsrummet. Så jeg ved Uden du på. hvad... Uden Kan I ikke starte? <laughs> til, til, ja. jo, vi, kan godt, vi kan godt... Men yeah. vil du så ikke lige nævne Karl for eksempel også? Karl Karl, Lukas <laughs> Lukas er det de tre? Nej, lidt. Ej, kan jeg bare se sige lidt. Se lidt, se lidt, man kan se hvor du lyver. Asja, Pia, I ved også godt. Nu nu, nu skal I sidde derover og udstille mig. I ved også godt, jeg knallere ikke. Hvad er det for noget lort at sige? Ej, ja, nu gør du ikke, men da du kommer hjem, gjorde du. det? Med Sajja. Kun med Sajja. Og yes. Lukas. Og det er Lukas og Sajja du havde mm. om trækket med. Var det ikke det? Nej, nej, nej. Vil man så det tredje? Nej. Ja, det er vel også en ægtsdeltager. Det er jo også en ægtsdeltager. Men hun har jo ikke, hun, hun har nu ikke knaldet. Nu kører vi videre. Nu vi går videre. Okay. Vi går videre. Trine. Patrick Weber. Patrick Weber? Det er det. Nej. Ja. Øh, så er du heller ikke kun været sammen med Seja. Altså... Du sidder og kaster mig under på. du kaster. <laughs> Jeg sagde Lukas. Ja, og mig. Ja. Jamen, nej. du skal ikke sige, for jeg skal du heller ikke bare sige. Nu? Nej. Folk er jo nyskåede, ja. derfor de stiller Trine, det spørgsmål. Trine har også været sammen med flere. Hvem er det? Så øh, det er både mig og Sille har været sammen med. Okay. Så sige højt. Hvem er det? Mas. Mas Andersen. Det nej. kan jeg ikke sige. Det er jo Masse, Emil Andersen. Jeg sagde bare Mas. Bare Mas. Okay, hvornår skete det her? Jeg kan ikke komme ind på dagtunen. Det kan jeg simpelthen ikke. <laughs> Det er for kritisk. Det gør jeg ikke. Kritisk, kritisk, kritisk. Men efter Emilie. Var det efter eller inden Emilie? Ej, efter. Efter. Var det efter Emilie? Ja. Men hvordan? Sammen. Går <laughs> Nå, I det sammen <går> med, med, med, med Mads? De Ej, det gjorde vi ikke. Nej, det gjorde vi ikke. Ej, jeg altså, jeg der var, var jo nogen, der var hjemme og se hunden og kat og hvad de ellers har. Hjemme og se en hund og kat? Hvad er det, der sker? Var du det? Nej, der er sgu ikke nogen kat. Der en hund, der tog de til tråd. Mads' huden tog Trines trusser. Okay, hold kæft nu. Det er blopper. Det hedder <laughs> <laughs> Det var, var ikke mine trusser. Det Nej. var en anden piece. Ja, det er også helt galt. Det er endnu værd, jo. Det var en anden piece, Trusser. Ja, ja, var, de var det, var det den dem kuggen. her? Nej. Nå. <laughs> ah, hold da op. Har Mads været så meget gang? Ikke nu. <laughs> ah, ej, hvorfor græder du nu? Hvorfor græder du? Hej, Sille. Nej, jeg er færdig. Sille, du kan ikke græde. det er så sjovt. du, men du kan jo ikke græde, fra en Jeg bliver lige nødt til at have en pause. Ja, du tager lige en pause. Ja. Så, en pause. Okay, men så mens hun okay. ikke har hørbøffe på, så ja. kan jeg jo lige udstille lidt, hende lidt ja, imens. Ja, ja. Okay. Men, hold dig op. Der, jeg, altså, det var jo allerede gossip næsten. Ja. Øhm, Sille har knaldet Fy? med Lenny. Har du også knaldet Lennie? Ej, hvorfor okay, okay. ikke Du sidder og kaster mig under posen. Okay, vi stopper nu. Måske. Har du knaldet okay. Lennie? Hvornår knaldede du Lenny? <laughs> jeg kan ikke huske det. Det tror jeg, var jeg overhånd, godt, da jeg kom hjem for Ace. Jeg glæder mig faktisk til, at Julika skal... Men, sige, at... Vi kan også godt hjælpe hende lidt ja. Nu, ja, nu, ja. Nu, altså, jeg skal bare lige vide... Altså, så, så Sille, nu har nu vi lige en recap på det her. Det kan kæmt, det vi nødt til. Ja. Du var sammen med Mass. Nej Vi starter jo. for start Start for start Carl Carl for start Lukas Lukas Sejr var den 4. Emil Så blev det I... Mads er, er det Mads Emil? Nå, no, han... hvad ja, hedder hvad? Andersen Så Emil Andersen Ja, ja Nej, ikke Mads Emil Andersen Jeg ved ikke, hvad Mads Emil Andersen er Det er han ham? er bare Mads, ham jeg var sammen med Ja, Mass Andersen Ja, det gør du Ja, Mass. Og Lenny som femte Er det er i den række følger det skete? Okay. Ja. Nå, ja. ja. Altså, har Lenny ikke en kæreste? Det var endelig. Det er altid inden eller efter. Ja. Øh, Trine? Ja, der var jo to. <laughs> der var Patrick Weber på dig, og der var Mads. That's it. Er det de to? Jeg kan heller ikke med folk fra Miljøet. Okay. Fra Miljøet? Ja, fordi, okay, så er jeg i byen i lørdags, ikke? Ja. Og så møder jeg en. Ja. Der hedder Oliver. Og så siger han, jeg havde også hørt fra at Viber, at du er mega fræk i sengen. Det er noget køderbejde. De skal ikke snakke sammen. De skal ikke snakke sammen! Hvorfor siger man, hvorfor siger man det til dig? det ved jeg det ikke. Synes, jeg jeg tror, det var sikkert et godt ja, skuretrik. Og så sagde han, jeg har en lille pik, og den lugter. <laughs> og så gik han. Sagde han det? Sagde han, det måske. Okay, ja. Og så var du bange for din ånde? <laughs> ja. Okay. Okay, altså det er jo også, altså det er jo, det, <laughs> han, er han har jo meget høj selvstændighed ham der, jeg en lille pig. og sagde, Jeg sagde jo også til ham, plejer det at virke, så Ja, men så bliver det da positivt overrasket. <laughs> det bliver tit, der er nødt til at være på <laughs> det, det her program. Jeg har en lille pig, og den Og <laughs> jeg håber ikke, han hører med. Det tror jeg ikke, han gør. Hold da op, der er blevet spillet the gossip. Nu håber vi på, at Julie kan følge op for, uh. for det her. Jeg synes, ved du, jeg vil gerne give en applaud. Yes. Jeg synes også det er flot Sille og Trine Derfor er jeg elsker at have jer med i det her program Det er jeg simpelthen drækket Bitches Og <laughs> nu glæder vi os det her No regrets <laughs> Er du klar? Nå, Fordi jeg ellers det. så ved vi det Hun har jo været sammen med rigtig mange, rigtig mange med Men måske spørge, Har vi Hold fået det hæft. hele det rene nu? Har vi fået ja. alt ud nu? Ja Det har jeg faktisk yes. Det er, jo okay. det er jo faktisk løgn <laughs> Men det siger jeg i ren respekt Okay Bare. Der er noget jeg ikke har sagt i ren Nå. respekt Nå, men hvad er det? Hvorfor er det andre? siger man det i ren respekt Hvordan gør man det? Nej du Ja, altså, hvad er det? hvordan er det, man gør det i ren respekt? Fordi, altså, jeg behøver ikke at komme ind på det, fordi... Fordi hvad? Fordi... Det er bare, fordi ja. Sille har været sammen med Jamie også. <laughs> inden I ulike, det blev kærester. Det er, er det altså rigtigt? inden eller efter. Ja, jeg var der først. Har du knaldet Jamie inden, at I blev Kasser? Vi er ikke Kasser. Nå ja. Men er det ikke sindssygt? <laughs> det, ikke? Jo, det har været meget sjovt. Ja. Men så er du... Så, er du, så er du... Okay. Men er ikke, ikke, det, Og det var syste, imellem. Man det var sidst. imellem. Øh... Eller, det hedder det ikke. Ja, ikke. Det kan jeg huske. Jeg prøver lige at skrive dem ned her. Der var <går> Det kunne også være titlen, det er bare alle navnene. Lenny, ja. Mas. Lenny... Uh... Det er ikke Men piger lige meget hvad, så lige meget hvor mange, man har været sammen med... Det er så, faktisk Så er Konkylia det fineste. Hvad er Konkylia? Det er kugien. Okay. Den prøver jeg her. Det, det, det er faktisk fuldstændig meget ved, hvor mange du har været sammen. Men jeg ja. synes bare det er sjovt og vittigt. Det er ligesom at for det samme miljø. Det er sjovt. Det er ligesom jeg at være sammen med. Det ja, ja, det er ligesom at det, det du arbejder på den samme arbejdsplads. Men det, så, ja, det er sådan altså en stor familie. Nå, okay, hvad var det Julika, for arbejde? Du kan ikke kalde den arbejdsplads, når man Julika, kalder. Nu har vi, jeg har, vi kan også ikke så meget her. Prøv her, hvad så? Hvad så? Hvem hvad har du været sammen med i weekenden? Jamen så. Åh, det kan jeg ikke huske. Åh, oh, rigtig okay. Oliver. Okay. Mærkeligt. Marco. Åh oh, fuck. Marco. Marco. Jamie. Jamie. Jamie. Det var det. Var det der hey. fra reality? Ja. Æ, Heller. Heller. <laughs> Heller. Ja. Nicolas Heller. Nicolas Heller. Heller med geller. Fire. Er vi på en mere? Er der flere? Det føler jeg ikke. Jo, der er en til. Hvem er det? <laughs> jo, Niklas Pedersen! Hvem fanden er det? Fa nej, hvad han er han nu, han hedder? Lække glas. Lække glas. Ham der, nej, ham der, du så... Øh, Simon. Ah. Simon. Nej, oh, det har jeg, ikke, jeg er. Er det ham, du også tænkt på. Ja. Det ved du ikke. Okay. Okay. Jeg ved ikke, om Simon er. Det godt. godt. <laughs> det var en, en fed runde. Jeg håber, at ja. i hvert fald øh, fandt Fent ud af det. Øhm, vi bliver nødt til at skifte nogen for at nå det ja. hele. Øhm, så der kommer et spørgsmål her. Hvem, øh, synes I, er den mest re altså, irriterende reality-deltager? Sile Nej, <laughs> man må ikke nævne nogen her. <laughs> Aya? Og det var Trine, der sagde det. Aya? Du skal til altså, Aya napper med Aya, ved du godt det? Nej, jeg skal til Sunny Beach. Hun er sgu da ikke på True for at så du mm. set Ej, sille. Okay. Det var lige hårdt nok. Ja, det, det, altså. ja. det trækker jeg tilbage. Ja, jeg tror, at sidst høre. du var herinde, sagde du, at alle rødhårede er nederen, og de lugter. Okay. Hun sagde, at de lugtede pisse. Hun sagde så. ikke, at det var nederen. Måske det er dig, det handler om? Skønt dig lidt. Ja. Det handler ikke om mig. Nej, det er... Men ja, så, så du siger Aya? Ja, du ved ingen hvem hun er. Jo, jo, jo. jo. Nej, du ikke noget rigtigt der. Hvem, hader, hvem synes du eller ikke hader, hvem synes du er mest irriterende, du, du, det, det I ved de jeg også, ikke. Jeg føler jeg jeg ikke. Sagt, Har hader, er det blevet for hårdt? <laughs> det er ikke blevet for hårdt. Men vi har om til hader, men det, det er jo der en der siger. Jeg føler okay. ikke rigtig med. Der er, der er ikke nogen indtil videre. Jeg har mødt. Jeg synes irriterende, tror jeg. Okay. Altså sådan hvor jeg virkelig har, øh, har, jeg har jeg det. Har jeg sagt eller er Ikke noget lige falder mig ind sådan. Nej. hvad tænker du sid? det? Der er faktisk ikke nogen der itærer mig. Ej, hvor er det Ja, det var min telefon. Det er business, det business. Der er ikke nogen, der irriterer dig? Nej. Ingen? Åh, oh, det er der. Hvem? Det er der. Altså, når jeg... Jeg har jo set, også inden jeg deltog, der synes jeg også, uh, Cecilie, hun var pivirriterende. Hvem? Du ved ikke, hvem det er. Cecilie, hvem? Stampe. Hvis ja. du, hvem hun var? Ja, jeg har set hende på øh, oh, ja. Paradise. Paradise. Nå, så du har kun set hende i, i tv? Ja, i irriterende. Og så mødte hun hende jo så ja. på X. Jeg ved X. Og, X. Og så, så synes du, hun var super irriterende i X også? Ja. Okay, så Sile Stampe af hende, du vælger. Ja. Okay. Sidste spørgsmål. Hvem er den, I tænder mest på i reality-verdenen? Sile? Og vi skal gå mm. hurtigt til den. Tænder? Første. Øh. Tænder på. Ikke nogen. Man skal vælge en. Lenny. Nej, øh, ham der, der lige har været med det der F-Boy Island, han er meget sexy. Jackie. Jackie. nej ja. det kan jeg tage Tag lige Juleka. ved vi jo godt, hvad er. Yep. <coughs> jeg gætter på det, Jamie. Er vi Ej, bare du får måske. længe om at svare nu. Ja, ja, det var da ikke et jeg spørgsmål. Jeg gætter på det, det Jamie. Så siger også Jamie. Ja. <laughs> okay, lad Kæft, os gå Kæft, hvor I kæde, ja, ja, så, Det er fordi, jeg, det, er der, jeg, det kan jeg ikke nævne. Hvorfor, Hvorfor kan du ikke nævne det? Fordi... Amos. Vi steder til mig vi, vi bruger vi for meget ja, tid. Ja, okay. Vi bruger alt for meget tid ja. videre, på det God, vi går videre så. Ja. Du har lige hørt, hvem fanden jeg knaldede med Ej. i jeg mit liv. Sig, det, du er rigtig god. <laughs> <laughs> på skuespilleren Al Pacino får nu sit fjerde barn i en alder af 83 år. Det er hans første barn med Noor Alfarla. Jeg tror det er sådan man siger det. Det er hans 29 i kæreste. Det har sat en debat i gang om, hvorvidt der er en aldersgrænse for, hvornår man ikke længere bør få børn. Hvad du laver. Ja, hvad piller du ved? Hvad du piller ja. ved? Nå. Ja, det er for gammelt. Grundet Albertinos alder vil han altså være over 100 år, når barnet fylder 18. Også Robert De Niro-skuespilleren skal til at have et barn i en alder af 79 år. Er der en grænse for, hvornår man kan tillade sig at få børn? Jeg synes ikke, Julie. det er i orden. Du synes ikke, det er i orden. Jeg er... synes for det første, at det er super imponerende, at han overhovedet kan for børn. Ja. Og derefter synes jeg, at det er rigtig klamt, at hans kæreste er 29. Og så til sidst, så synes jeg ikke, at det er i orden, at, hans, <laughs> at barnets far ikke kommer med til deres 18 års. Okay, man ved jo ikke, om man bliver 100. Nej, Men... det er lidt egoistisk. Er egoistisk. Men det i det deres. mindste har barnet en mor. Det er rigtigt. Ja, jeg, min gamle chef. Og jeg nævner ikke nogen navn mm. eller arbejdsplads. Nej, nej. Hun er blevet mor i en alder 48 men der er også forskel på synes 48, 89. Ja, det synes jeg Synes da. du 48 er for sent? Ja. Okay, det synes jeg. Men der er altså 40 års forskel? Ja, det ved jeg godt. Men det, der er de jo begge to. Der er hendes mand eller kæreste, eller hvad det er, over 50 jo. Jamen det føler jeg bare noget andet. Står, står du der, så så står der som... Altså 89, ja. det er jo sådan en oljemor. Og min mindste har barnet en mor. Ja. Men, men det er bare mm. bedre for barnet at have begge dele. Men det er jo ikke sikkert, at man har det. Nej, det har jeg ikke det. Hvad tænker du, Sille? Tænker du, jeg også? tænker, det er for, altså det er for gammelt. Det er for gammelt? Og der ja. burde være sådan en grænse for, ja. nu nu er det simpelthen for gammelt. Det, ja, altså, det, det er jo at han sidder stærkt. jeg det er for vildt? Ja, det, det, det kan jeg ikke udtale mig om. Nej, det er fandme vanvittigt. Ja. Det håber jeg at min mand kan, han er 83-årige børn. <laughs> Eller bare få men, altså, det er jo fordi, <laughs> Men det er jo også det med et alderskab. Fordi han er jo 83-79, ikke? Ja. Har han har mange penge er ved du ikke, hvem det er, Mås? Albacino. der Det er Scarface, ham der spillede Scarface. De jeg ja, har I længe en masse superheltfilm. Ja. Øh, det er godt høre, de reality reddige til Scary. det. Der. Ja. ja. Ved, det. Jeg, hvordan, bør, <laughs> hvordan bør Al Pacino forholde sig til, at han skal være far igen, til en baby så sen i Nu, nu synes jeg bare, at han glæde sig. Ja. Han skal glæde sig? Ja. Han skal glæde sig. Men hvad så? Er der ikke noget mere, han skal, måske skal forberede på en anden måde? Eller jeg Altså i hvert fald lave et godt testamente. Så du, ja, det er jo, det er jo egentlig meget sjovt, at ja. ja, han skal lave et test af en vinde. Jeg vil sige, at når man kommer op i den alder, hvis man har små børn eller sådan noget, så skal man sikre sine børn på bedst vis. Hvis, altså, ja, han er jo 83. Ja. Ja. Okay, ja. Trine? Du er godt. Godt, Sille. Ja, tak. Hvad sagde, hvad sagde du? du? <laughs> vil du ikke efter? Nej, okay, så siger jeg noget forhenst. fornuftigt ja, i den her dår. Og det, det så sidder alle, hvor deres mobiler er Bliver det for kedeligt? Ja, det synes jeg. Kom nu. Ja, hvad spurgte du om? Nej, Julia, Hvordan bør Al oh. forholde sig til, at han skal være far igen til en baby i så sen en alder? Jamen, er, er han far? Har han, ja, han har tre børn også. Jamen, så ved han jo godt, hvad det går ud på, mm. kan man sige. Han skal jo bare gøre det, han plejer, og så er barnet jo bare så heldig, at ø, han er rig. Så Monique, er det, nu hvor de mister ham tidligt i ø, sin alder, så får de vel bare lidt ekstra. Det er ikke sikkert, at han dør Ej, men, Nej, men Nej, men han er 100, og barnet er 18. Ja. Ja. Hvor mange nu til dagens bliver 100? Altså, vores generation, de er jo uh, faktisk... Uh... Ja, ja. Ja, ja. Men det er ikke 140, de bliver. E uh. Uh. <laughs> uh. <laughs> uh. <laughs> Nå, Pia, så vil jeg hellere snakke om jer så. Ikke? Fordi, prøv at høre, Trine, nu må du godt sige noget. Uh, skal, skal I have børn? Skal du have børn, Trine? Umiddelbart ikke nej. Du er nej? Du er Ja. Okay, hvorfor? Vi heller bare at Det er hyggeligt. <laughs> Jeg siger, har, at være den tilbage, Du vil låne man... børnene simpelthen Okay, men det er fordi Måske har det ændret sig lidt Måske vil jeg gerne have børn Men det, jeg har bare i mange år haft et princip om At børn lugter og de larmer Min pigt er lille og, den <laughs> og det samme gør børn okay. De er små og de lugter ja. og, og det er også bare fordi jeg er meget egoistisk Så jeg kan bare godt lide at det bare er mig Der er for ikke jeg har en helt kæreste endnu Ja. Og <laughs> så fordi, han ikke svarer der. Og så ghosted ja. han mig også. Så ghosted han mig også. Nå, no. jeg tror, ja. jeg blev forvirret der. <laughs> <Det er nej. laughs> Nogle gange så må jeg jokse altså også over mit hoved. Jamen, det gør de øl også. <laughs> det var god mus. Prøv <laughs> jeg har faktisk boykottet, vi drikker ikke mere det her program. Det bliver simpelthen for rowdy. Ja. Om, det, det gør også? de jo alligevel. Ja, det bliver også rowdy, det er rigtigt. Julie, okay. Skal du have børn med Jamie? <laughs> Det var et meget direkte spørgsmål. Jeg ved ikke, om jeg skal have børn med Jamie, men jeg vil da jo. gerne have børn på et tidspunkt. Men ikke med Jamie? Det kommer på, om jeg er sammen med Jamie til den tid, bare svare ja. for, jeg besøger mig for at have børn. Ja. Så er du tvivler på jeres forhold? Vi er ikke kærester. Nej, men når I bliver det, så går I fra hinanden. Det, det, det <laughs> så er det, hun har sagt, og vil ikke have børn. Ja. I hvert fald ikke med du, Jamie. Det er jo vildt nok. Ej, det, du er nogle sindssygt ting Jeg, siger, her jeg siger, hold nu op. Så går vi og tror, at det er Silja og Trine, der siger vilde ting. Så er No. Jeg kan jo ikke love noget, jeg ikke kan holde. Nej, nej. Jeg kan jo ikke sige, ja, jeg Men skal børn med er du ikke så smaskforelsket, du tænker, han er the one and only? Det har jeg troet før, og det var det ikke med en anden. Så du ved, Hvem var det med? Det var min ekskæreste, før jeg var med i no, okay. Så troede jeg, at han var the one and only, og det var han ikke. Så nu gider jeg ikke bare tro, nogen af nogen øh, er noget. Du har trust issues? Jeg. Det har jeg. Fuck med. <laughs> og med det, så skal jeg spørge dig, Sila, vil du gerne have børn? Jeg ved det faktisk ikke. Jeg tager det som det kommer. Jeg har aldrig haft følelsen af, at jeg skulle have børn. Men du er ikke sådan, du får ikke skruk eller noget? Nej, nej, er du sindssyg. Det oplever du ikke? mm, -mm. Okay. okay. Prøv at høre, øh, kunne jeg altså, overveje at få børn med en, der var meget ældre end jer så? Hvis han havde mange penge. Mm. <laughs> Det, er det, det, men det jamen, mener du? Ja, det mener jeg jamen, jeg kan godt se, du mener det med en straight face. Du sidder med en straight face og siger... Altså, <laughs> <Ja. laughs> <laughs> jeg er i chokken over, at du vil have børn. I al den tid, jeg kender dig, når jeg kender i næsten et år, der har du aldrig sagt det. Hvorfor sige mus hele tiden? Skal vi ikke lige prøve, prøve at prøve at Trine? Eller <hømm> at jeg ikke vil have børn. Mm. Og så gerne vil nu lidt. Mm. Ja, det er også kun lidt jo. Okay. Hvis han har mange penge. Hvis man meget... Kunne I godt finde på en anden... Altså, i den alder, I er nu, og så må jeg sige, at han er over 50. Nej. Du siger nej. Ja. Ja, Trine. Du kender mit svar. Ja. Vi tager mange penge. Ja. Hvis ikke, så er du ude af vagten. Så kommer han jo aldrig ind. Nej, okay. Julika. Altså, nu bliver det jo sådan lidt ulækkert, så skal jeg jo bare sige, at det er kærlighed, har ikke nogen alder. Og jeg af vil bare det. gerne med være med de Nej, det kan jeg sige. Jeg siger bare, hvis nu, at man finder sammen med en... Hvis nu, jeg bliver forelsket i en, der er 50... Og jeg tænker, nu vil jeg gerne have børn, og mm. det er ham, jeg er sammen med til den tid. Så ja, men det har ikke noget at gøre med, at han er 50. Det har noget at gøre med, at du skal ikke sidde og filme mig <laughs> du, ja. nu, du skal koncentrere dig om at snakke i, i mikrofonen. Ja, det gør jeg da også. Hvad så? Ja, hvad så? <laughs> så, så, så du kunne godt være sammen med en, der var over 50. Nej, det kunne jeg nemlig ikke. Fordi du mener så ikke, at kærligheden ikke er nogen alder? Jo, jo, men det betyder da ikke, at jeg gider være sammen med en, der er over 50. Det er rigtigt. Det er ja. rigtigt. Så, nej. så nej. Det er kortsvarende Så Det er bare kun trine der vil være en. Øh en, der, øh, Hvad hedder det? Gold digger. Gold digger, ja. Gold digger. Ej, det er også meget at børn for det, ikke? Årh. Oh. skal passe på karmellen. Kong Kylien. Kong Kylien. Kylien. Kylien. Ej, det er Klam. klamt. Hvad er klamt? Kylien. Det er nemlig, den... når, de får, når de lige får fingrene i kagedåsen, ja. så er vi så det er videre kugis. til næste. <laughs> Amalie Siggelsi og Mikkel Skelsgaard <laughs> er angiveligt dig sammen igen. Det er fuldstændig vanvittigt. Det kommer som lidt af et chok, fordi tilbage i december kunne hele Danmark følge med i, hvordan Amalie anklagede Mikkel for at have kidnappet deres børn. Hold kæft, mand, det er da rigtigt. Der blev lavet noget af drama ud af det, og de var også i, i familieretshuset for at snakke om formælde, forældremyndigheder. Nu er de to altså blevet spottet flere gange gå hånd i hånd sammen igen. Har I nogen gode råd til Amalie og Mikkel om, hvordan de skal være i det nygenfundende forhold? Altså, nu vil jeg lige sige noget. Ja, kom det. Nu altså, ved jeg, at der bliver guld. Nu er der guld. Ja, men lige præcis de to, de, Amalie ved godt fra næsten barns ben, hun har været et offentligt ansigt. Hvorfor fanden udstille hendes mand, hvis hun alligevel ved, at altså, de skal finde sammen igen? Altså, han har kidnappet børnene i en børnehave, og alle børnene skal gå igennem det her. Nu er jeg selv skilsmissebarn og været i familieretshus og rende mig i røven, de skal seriøst tage sig sammen og tænke på deres børn i stedet for at være så fucked up, som de er. Ja. Har du kunne mærke lige at det også påvirker dig, det med hele familieretshuset og sådan noget? I, altså, det, ja, det, det, det, er, det, er, det er det. Altså, det kan være hårdt og sådan noget der, men jeg synes, altså det, yder, altså, det er ikke forkert, at de er sammen og sådan noget nu, men det er forkert hele tiden, hver gang der er noget. At de skal skrive på deres... Eller mm. Amalie skal skrive på Instagram, eller Mikkel skal skrive det er jo, Altså, det er jo bare mod mm. at kaste hele tiden. Så må de... Du så ved, du tænker på børnene der det her? Ja, 100 Det gør de i hvert fald ikke. Trine, nu skal du lægge den telefon væk. Ja. Jeg synes bare ikke, de skal være sammen. Du synes ikke, de skal være sammen? Nej, for de tænker jo ikke på børnene. Mm. Eller, eller gør de? Du har, været, du, har været, du har læst alt det her. Jeg har læst meget af det. har han mange penge? <laughs> ja, det har Så er det han. jo derfor, ja ja. Ham. ja, ja, ja. Han har mange penge. Men så er hun jo der, hun lige som mig, pisse egoistisk. Mm. Så kan hun få hans penge, og det kan børnene også. Mm. Og så opdager hun jo, at han er en idiot. Mm. For det må han jo være. Mm. Tiden har tjælet børnene. Mm. Og så er de blevet uvenner. Men så husker hun jo, at han har penge. Ja. Så derfor skal de, hun skal lige tage sig sammen og få et arbejde. Okay, hvad tænker du, Julia? Jeg tænker, at... Øh... Det ved jeg sgu ikke. Nej, du er super Ej. her med i det her program. Nej, Lika. jeg tænker bare, øh, at... det os ja. øhm, ja. Det synes jeg faktisk. Der er jo ikke nogen tvivl om, at forholdet virker meget toksik. Har I været i et forhold? Altså, jeg elsker Sille. Nu kigger jeg på dig igen, fordi nu kom jeg bare i tanke om, at du har også sagt, at du har slået dine ja. <laughs> altså, Domestic violence. Ja, altså... Man skal jo ikke finde sig i alt. Nej. Du behøver jo ikke slå den anden person. Nej. Kan man slå, kan man få? Det var det, jeg sagde sidst. <laughs> Og det gjorde du også? Ja. Så du har været i et toksik forhold? Både også. Det var godt, men det var også skidt. Så er det også toksik. Det, to det toxic. tror jeg betyder, at det er toksik. <laughs> ja. nu, nu er jeg, ikke, nu er jeg, jeg jo ikke ekspert. <laughs> <laughs> men jeg tror, det er det toksik <laughs> Ja, okay. Lad os sige det. Det er dejligt, okay. Vil, nu har vi hørt lidt om det, så jeg vil hælder ind på Trines. Har du haft et toksik forhold? Men det har vi jo snakket om sidste gang. Marianne. Ja, ja. ja nu tager den igen, fordi du krammer lidt mere. Ja. Fordi du havde ikke noget indhold, jo. Nej, nej for det, det hele er, at jeg leder op til Julika, kan I mærke det? Ja, ja. fuck mig et så. So. Har du været i et? Yeah. Ja. Julika, Ej, har du været et? må toxic? jeg godt være med nu? Er du i et toxic forhold? Ja, man. Ej, <laughs> nej, det er jeg ikke. Nu tager jeg det ligesom. Det er jeg så, ikke. Det, så er det dig, Vil du toxic. være den mest toxic af dig, Jamie? Ja. Oh yes. Hvorfor? Jamie er så sød. Jamie er så sød. Men ja. jeg er ikke toxic. <laughs> Jamen, du er ikke sød. <laughs> ja. Du sidder i radio og siger, jeg ved ikke, om vi er sammen, når vi bliver kastet. <laughs> Nej, så. det er, jo det er, syg, at at... Det er jo ikke det, øh, jeg, det jeg, om siger. jeg vil have børn med ham, uh, jeg ved ikke, om han er rigtig. Hold jeg er øh. bare meget Det, ja, det er jo ja. ikke det, jeg siger for fanden. Da. Uh, jeg ved det ikke. Jamen, du ikke Jamie, ikke... hvis du hører det her, så har du stadig mig som ven. Ja, jeg kan også godt lide dig, Jamie. Oh, kæft, er sammen. <laughs> altså. Det er sidste spørgsmål, Amalies mor, Lotte, har udtrykt, at hun er svært ved at se sin datter begå fejl og fejl igen. Hvordan ville I have det, hvis det var jeres datter, der gik tilbage til en Toxic X? Det er svært. Rigtig svært, tror jeg. Ja? Ja. Nu ved jeg bare, hvordan min mor har haft det. Ja. Så tænker jeg også på Lotte, äh, Amalies mor, at ja, det må være forfærdeligt. Og vide, altså han må jo være lidt psykopatagtig agtig ham Mikkel der, siden at uh, der har også, de har også engang lavet sådan noget uh, Amalie Sværden, hvor han brød ind i hus og sådan noget der. Altså jeg forstår, jeg forstår godt, Lotte. Altså, jeg ved ikke, hvordan hun skal håndtere Altså det. er de ikke lige gode om til de to? Det ved jeg ikke. Er han ikke lidt narkotist? Jo. Det skal jeg forestille mig. Ja, det tror jeg også. De er altså ikke nemme at komme væk fra. Nej. Det er sådan en, jeg har været sammen med. Men han, han har også pengene, som hun vil jo gerne ja, ja, have pengene. Ja. Men, men det, det, er synd, det er synd for moren. <laughs> det er synd for moren. Ja, det er det. Ja. Altså, det er lige så svært at være i forhold... I skal stoppe med så meget på, pi, altså på penge, piger. svært. Det, det er lige så svært, lige så svært at, at være i, et for, altså, i det forhold, som det er, at være alle menneskerne omkring. Mm. Altså, både venner, men også familie, hvis man går fra hinanden og finder sammen og går fra hinanden. Fordi man siger jo også nogle ting til ens familie, så de får et andet syn på ens kæreste, for eksempel. Så, altså... Det er jo ikke sjovt. Ja, ja. Julika. Jamen, altså, jeg tror, at vi alle sammen enten har været i sådan et forhold, eller kender nogen, der har været det. Og på, altså, den eneste forskel fra øh, ja, dem og så alle andre er jo, at de er et offentligt forum, så øh, når de mudderkaster og vælger at gøre det på sociale medier, så kan hele verden følge med, mm. og alle andre holder det privat. Mm. Så det er jo ikke sjovt for nogen, og alle kender det jo. Du har nogle gode råd. Det var godt inde. det var ja, det. Var... Her. Det var også noget, vi... jeg havde læst op på. Sådan, Sille! <laughs> <Yeah. Woo>! Yes! <laughs> yes! <laughs> Prøv På her, jeg har ikke noget ur herinde i det her nye studie, og jeg, jeg, altså, jeg ved ikke, hvor lang tid vi har brugt på det. Jeg ved ikke, hvornår no. vi startede og sådan noget. Så vi skal til ugens nu. Det vil jeg gerne have gået øh, lidt hurtigt. Ja. Okay? Sille, hvad du forberedt til mig? Ikke <tryk> <Kømpan>. en skid. <tryk> Super, Sille. Så er du bandlyst næste gang. Hvad siger du, Stine? Må jeg gerne med under pussen? Ja, altid. <tryk> vi var jo til Backyard Stage. Det var dagen i en røde år. Ja. Øh, det der 90'er fest. Ja. Og så skulle vi hjem, og vi var meget fulde. Ja. Okay, jeg vil bare lige sige, når hun siger det så vil jeg gerne lige forsvare det efter. Ja. Det må du godt, ja. Hov. Og øh, så, så, Ej, så, vi... du, så er du sikker på, at du vil sige det? Ja, vi venter på pussen. Og jeg sætter mig på jorden, og så siger Sille, jeg skal skide, og så trækker hun bare bukserne ned. Og jeg har en video, hvor jeg siger, ej mus, du og lige ved siden af mit hoved. Og du ved det, folk kommer gået, når ja. du mig. Skid du ved buslapfærdet? Du, du, du skid på fortåget. Du skid på fortåget? Nu kan nok Det skriver jo også lige som titlen her. Jeg skid på fortåget. Jeg havde proppet mig med så meget panodiler. Og ja havde og penicillin, og så hun face og jeg havde face det og hvad fandt du face det også det fik mig at trin var begyndt på sådan en crazy kur <laughs> de lyder fuldstændig simpelthen. ja okay. og så fik jeg altså jeg har en tarmsyde også og du ved når jeg skærer så skærer og det der altså eller sætter sig ned en en skidbukser nej ikke? Det en, rigtigt, en, de kommer det. ud igennem så og igennem g strænger <laughs> Altså det er ikke fedt så ja Ej. men men øh, ja var der ikke noget papir jeg brugte du blad Nej, hun havde, hun havde ja. forberedt sig, så hun vidste godt, hun var dårlig med, så hun havde papir. Så du Billetank. vidste, du ville skide på vores <laughs> hård? Hun, hun var forberedt på Du var forberedt, hvis du skulle skide. Jeg var ikke forberedt, at det... det skulle skive siden af mit hoved. Nej, det er rigtigt. Men, men, men øh, det synes jeg ikke. Altså, det synes jeg faktisk er sjovt, og det er ikke slemt. Altså, det, men, det er Ej, sjovt. men brug strømperne, hvis, det er. Ja. Hvad? hvis, hvis man, man ikke har noget papir. papir. <laughs> Nå, ja. Det var min første tanke, Det var mine strømper. Julie, hvad har du til mig så? Jeg har ting. ikke det store. Ej, så kan jeg også kasse dig under bussen. Ja, så godt? Det står allerede på Reddit, det er jo lige meget... det har jeg jo ikke læst. Det har jeg ikke læst. Jamie og Julika knaldede i Paris og julet, til vi elsker ham. <laughs> og der ligger et billede på Reddit. Gør der det? Ja. Lad nu være. Bruger, jeg, jeg kan lige se her. Hvordan, hvordan finder man det? Det kan man ikke finde. Det er blevet slettet. Er det blevet der influencer der? det, influencer gør den til? Det har jeg ikke. Eller... Julika sendte det til mig. <laughs> Nå, men det var da også noget af et, et sted at gøre det. Jeg var... Vi... Det var en fejl. Det Nå, det fedt, så nu har jeg taget jeres slag. Hvad har I så? Det var mit slag, du sagde det bare for mig. Nå, okay. Silje, hvad har du så? Nu må I jo kaste jo. mig under bussen. Jeg ja. Jeg blev vaccineret i dag, og så går jeg krafted med og kigger. Og så den vaccination, den var stoppet 12. maj, så jeg skulle slet ikke være vaccineret. Det var mit gørsel. er grøn, ja, Er det virkelig kun Trine, der kommer ja. med noget i dag? Fordi et, altså... Jeg har ikke engang fået min præmie for sidst, så hvad fanden regner du med? Jo, jeg sagde, du skulle skrive... Anmodet, det, er, du, ev det, er eller ikke, det er jo ikke seriøst. Det er jo seriøst. Jeg har hans fik. telefonnummer. Ja. No, no. Ja, ja, Trine har jeg, i hvert fald. Hvad er det? For meget nu. Det var sjovt den her gang. <laughs> det var det ikke sidst. Det synes jeg er en nok måde at afslutte det på. Ja. Det var sgu egentlig meget sjovt. Jeg har hygget mig. Ja. Nu skal Jamen, vi til det store chef. Trine, du har selvfølgelig vundet. Æm, du har vundet en stor fadel. Yes, yes! På samme far med Markus. Lige lidt, så skal vi ned og have en stor fadel. Ej, den yes! Jeg. Øh, og ved du hvad, øh, den, altså, den eneste, der ikke vinder, det er jo fordi du har ikke noget gossip. Det var sgu da mit gossip, mand. Men du sagde mm. det ikke selv. Du det er da fordi, du var for hurtig. Kan du støtte dig og sige noget, du har? Øh, en, en minut? Det, hvad mener du, mand? Nej, okay. Tak, <laughs> tak fordi du lyttede med. Tak for det. Tak, for mand. Lorten kunne Hej hej.